Els especialistes han fet una alerta contra la sobrecàrrega, el sedentarisme i el mobiliari inadequat ara que els nens estan a punt de començar l'escola. I és que la càrrega d'un test de les moixillas supera el límit del 10% del pes de l'alumne. El resultat de tot plegat és que 8 de cada 10 persones es veuran afectades de manera crònica i torturadora per dolors de mal d'esquena en algun moment de la seva vida. Precisament per parlar sobre aquest tema, ara que estem a punt de començar l'escola, tenim a l'altre costat del telèfon el doctor Xavier González, traumatòleg de Badalona Serveis Assistencials. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs uh, això, ara que estem a punt que els nens comencin les escoles i que començaran a carregar llibres i a portar unes motxilles que porten un pes considerable, quines són les recomanacions que es donen? Bé, bueno, eh, les recomanacions que donem és que les motxilles, com tu molt bé has dit a l'inici, és que han de pesar menys del 10% del pes del nen i que el temps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 doncs és quan comencen les contractures i alguns problemes. De fet, no sé si és quan són petits que surten aquestes contractures i aquest mal d'esquena, però a partir de l'adolescència sembla que els mals d'esquena doncs, són cada vegada més comuns, no? Sí, però aquí s'ha de dir diverses coses amb els adolescents quan ja comencen a l'institut. El primer és que, si us heu fixat, com porten les motxilles els adolescents, que les porten molt penjades pràcticament a nivell gluti, uh -huh. és a dir, a nivell del cul. Sí. I, el... I quan tu veus un excursionista que està pujant a alta muntanya, la motxilla la porta molt enganxada a l'esquena i pràcticament no hi ha espai entre l'esquena i la seva motxilla. Per què? Perquè la palanca que fan els tirants és mínima si estaven enganxada al cos. En canvi, si la portes a nivell del cul i amb els tirants molt, molt, molt, molt deixats, això fa molta palanca i si a sobre portes molt de pes equival al doble del pes que estàs portant a la motxilla. I això és una de les incidències que, que més s'ha detectat en la forma de portar les motxilles als nens. De fet, en els últims anys també hi ha altres qüestions que s'han posat sobre la taula respecte a quines motxilles són les millors, a quina manera s'han de portar. I una de les novetats en els últims temps ha estat les motxilles amb rodes. Quina és, quina és la tendència o si es recomana millor la de rodes o no? Mira, hi ha molta controvèrsia amb això. Hi ha, aquí, hi ha estudis d'especialistes que diuen que el portar la motxina tiben des d'un braç i tampoc va bé, però jo crec que és preferible portar-lo amb, amb, amb, amb les rodetes i un tirant uh -huh. per poder portar-la abans que portar-la més del pes del compte a l'esquena i abans, sobretot, que portar-lo mal posada a la motxilla. Per tant, la, la, el que jo comentaria comentararia és que sí que, que s' si has d'abans d' portar molt de pes, durant molt de trajecte o portar-la malament la motxilla, prefereixo que portin amb les rodetes i que la portin al menys arrossegant, com portem les, les maletes ara ja habitualment pràcticament el 100% de les persones. Sí. Uh, no sé si també els mals d'esquena, que, que dèiem que cada vegada són més habituals entre uh, els nois i entre els nens, també tenen a veure amb un mobiliari inadequat a les aules o postures incorrectes a les aules? Jo diria més lo segon. O sigui, mm. ara, el, els nens... Eh, comencen a tenir ja contractures a nivell de primària. Eh? Amb 8-10 anys ja poden tenir contractures. Evidentment, cada cop aniran a més. El, la forma de prevenir-les és fer estiraments. Des de petits ja poden fer estiraments. De fet, quan fan algun esport ells ja fan estiraments. Si fas estiraments i tens una bona postura amb l'esquena, les, tant a casa, al sofà com a la classe és més difícil o més, més improbable que tinguis contractures. Llavors, l'important és que sempre l'esquena estigui recta. Si et fixes en una escola quan entres o fan alguna filmació, tothom té o la cadira amb dues potes, o d'un cantó, o unes postures que a vegades semblen inverosímiles. No? Llavors, jo crec que l'important és eh, això, fer estiraments, i dos, eh, tenir una bona postura, que és esquena recta, amb aquesta... Bueno, amb aquesta cosa que dic sempre jo als nois quan venen a consulta per mal d'esquena, ajuda a que desapareguin moltes de les contractures. Has fet referència també al sofà, no? perquè doncs, és veritat que cada vegada doncs, portem tots en general una vida més sedentària, també ho porten més en general als joves, els adolescents, doncs, més sofà, més llit, això és, és dolent de cara doncs, a les contractures, els futurs mal d'esquena, etc. Sí, mira, jo dic una frase que és, el sofà és una de les principals causes de mal d'esquena a la meva consulta. I és perquè mol, molta gent al sofà s'apalanca o s'estira de la forma que li ve de gust i, de fet, s'adonen que després quan s'aixequen o perquè s'han quedat adormits o així, en mala postura tenen mal d'esquena. Llavors, si això fa que vagis repetint molts dies, doncs aquest dolor pots anar, pots anar cronificant si no fas alguna cosa perquè desaparegui. És a dir, o seure bé al sofà o, quan tens una contractura, seure en una cadira que puguis tenir l'esquena recta. I després, fer també, eh, evitar el sedentarisme, que hi ha, igual que hi ha molta gent ara que fa molt d'esport, que també t'hi trobes, adolescents, també hi ha molts adolescents que no fan res, que quan arriben a casa, sofà i tele, o, o play, o totes aquestes coses. Llavors, aquí sí que s'ha de, de fer un canvi d'actitud en aquests pacients. De fet, ja fa molt de temps que els experts doncs, poseu èmfasi en la necessitat de, no sé si de fomentar una bona higiene postural. En quin camí, en quin punt estem en aquesta manera de, d'ons això d'arriba la gent per tal que us fem cas i que les postures les agafem bé. Mira, això jo crec que es s'ataca des de tots els fronts. Des de les consultes de, de pediatria que documenten eh, els especialistes, nosaltres a nivell d'ambulatori quan ve algun noi per d'això, Després a nivell dels instituts i escoles que jo també he participat en, en alguna escola a fer xerrades sobre eh, la, la bona postura i la posició d'esquena recta. Després, a nivell ja professional, a nivell de gent gran, hi ha metges d'empresa que, que expliquen com evitar el mal d'esquena amb bones postures, perquè pensa que el, que el mal d'esquena, la lombàlgia, la dorsàgia, la cervicalgia és una de les principals causes de, de baixes dels, dels treballadors i això, fent una bona prevenció evites que, que els, pues, la gent tingui dolor i després que tingui pues, que demanar una baixa per una, per una contractura. Jo crec que des de tots els fronts s'està fent un, un èmfasis en, en, en canviar les postures i que la gent agafi una bona postura correcta. És a dir, que potser a vegades no ens ho massa seriosament i després les repercussions poden ser importants, no? Reversibles, perquè totes aquestes contractures, si el pacient, la, la gent se n'adona que... De que ha estat en el sofà i s'ha fet mal i ha vist que la postura. La gent se donat de seguida. Llavors, quan et demanen consell i ells, tu confirmes una mica el que ja sospitaven ells i els expliques quins, quines postures són les correctes per evitar i quins estiraments van bé, doncs això i veuen que, el, que hi ha una causa-efecte, o sigui, fan els estiraments tenen una bona postura i desapareix el mal d'esquena, doncs la gent ja una mica doncs, ja creu i ja, doncs, una mica doncs, continua no? eh, seguint el tractament. Uh -huh. Perquè, de fet, doncs, al llarg dels últims anys, alguns experts han inclús alertat que el sedentarisme dificulta el desenvolupament oci normal de la columna vertebral en els joves. No sé si ho confirmaríem, això. Uf, això ja és molt agosserat, eh? perquè s'hauria de mesurar bé quantes hores estan... Eh quin tipus d'exercici, on estan asseguts. Això ja és més complex. Uh -huh. eh, jo tant no, anir no aniria. Jo crec que la gent ha de caminar una hora diària, és l'ideal. Tan... Després fer pues, a l'estiu nadar, fer esports, després durant l'any, si adolescents pues, ja fan educació física al, a l'institut o al col·legi, i després pues, si fan algun esport i que estiguin pues, assessorats i si fan jo què sé, futbol o bàsquet, i que facin estiraments, i després una vegada ja la gent va a la universitat, normalment, pues, o, o, o té una feina, doncs eh, buscar un gimnàs per poder fer estiraments, fer un, una sèrie d'exercicis per mantenir un bon to muscular, perquè els músculs estan fets per, per caminar, per fer, per fer esforços, però el que no pot ser és eh, no fer res i de sobte un dia doncs, voler, jo què sé, Eh, buidar un pis eh, o fer netejar tota una cuina. i Llavors, clar, comencen les contractures perquè el múscul no està habituat. S'ha d'anar treballant a poc a poc. Doncs bé, ara que estem a això a l'inici del nou curs escolar, volíem demanar aquestes recomanacions i aquests consells al doctor Xavier Gontález, traumatòleg de Badalona Serveis Assistencials. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Bon dia. Adéu.